«До заходу сонця!» Агов? Глокто потрусила і розбудила якась груба рука. Він обережно перекатив голову з боку, на якому спав, і зцепив зуби від болю, коли в нього класнула шия. «Смерть йде сьогодні рано вранці!» Він трохи розплющив очі. «А, схоже, що ні. Може, прийде в обід!» На нього згори вниз дивилася вітарі. У світлі вранішнього сонця, що проникало крізь вікно, її коротке волосся здавалося чорним. Практику, Вітарій, якщо ви справді не можете переді мною встояти, це чудово. От тільки вам, якщо ви не проти, доведеться побути зверху. Ха-ха, прибув гурський посол. Хто? Посланець, як я чула від самого імператора. Глокте відчув укол панічного жаху. Де? Тут, у цитаделі. Розмовляє з правлячою радою. «Хай би вона всралася!» – пробурчав глокта і виліз із ліжка, перекинувши розтрощену ліву стопу на підлогу без жодної думки про гострий біль у нозі. «Чому мене туди не покликали?» – Вітарія насуплено поглянула на нього. «Можливо, там воліли поговорити з ним без вас? Як, думаєте, причина могла бути в цьому?» «Як він у біза сюди потрапив?» Приплив човном під знаками перемован. Візбрук каже, що був зобов'язаний його впустити. «Зобов'язаний!» Сплюнув Глокта, силкуючись натягнути штани на свою занімілу ногу, що тремтіла. «Отой товстий гівнюк! Як давно він тут?» «Досить давно, щоб наробити разом з радою незлецької шкоди, якщо це їхня мета». «От лайно!» Глокта скривився, натягуючи на себе сорочку. Гурський посол без сумніву був величною постаттю. Ніс у нього був чималий і гачкуватий, Очі яскраво горіли розумом, а довга рідка борода була охайно зачесана. Золота нитка у його широких білих шатах у високому головному уборі виблискувала на яскравому сонці. Він зберігав неймовірну пряму поставу, витягнувши довгу шию та високо задерши підборіддя, завдяки чому незмінно дивився згори вниз на все, що волів оглянути. Він був надзвичайно високий і худий, і в його присутності розкішна зала з високою стелею здавалася низенькою і убогою. Він міг би зійти за самого імператора. Глокта гостро усвідомив, яким зігнутим і незграбним має здаватися, коли причовгав кривлячись і пітніючи до прийомної зали. Жалюгідний круг підходить до величного павича, однак у битвах не завжди перемагають найкрасивіші. На щастя для мене. За довгим столом було диво порожньо. На своїх місцях сиділи тільки Візбрук, Ейдер і Корстендан Вурмс. І ніхто з них, схоже, не зрадів його прибуттю. «Та їм, оцим гадами нема чого радіти. Лорд-губернатора сьогодні немає!» – різко промовив він. «Мій батько погано почувається», – пробулькатів Вурмс. «Прикро, що ви не змогли залишитися вдома та втішити його у хворобі». «А що з Кадією?» – ніхто нічого не сказав. «Подумав, що він не прийде на зустріч з ним, га?» – він безцеремонно кивнув на посланця. «Яке щастя для всіх, що у вашої трійці міцні нерви! Я – очільник Глокта, і я тут головний, хоч що ви там чули? Мушу вибачитися за моє пізнє прибуття, та мені ніхто не сказав, що ви прийдете!» Він гнівно поглянув на візбрука, але генерал не захотів дивитися йому в очі. «Правильно, дурню ти, галасливий, я цього не забуду». «Мене звати Шабед Аль-Іслік-Бурай!» Посол бездоганно розмовляв спільною мовою, а його голос був так само потужний, владний і зухвалий, як його поведінка. Я прийшов як посланець від законного правителя всього півдня, могутнього імператора, могутнього Гуркулу та всіх кантійських земель, Утмана Улдошта, якого люблять, бояться та шанують більше за всіх у земному колі, помазаника правої руки Бога, самого пророка Калула. Молодець! Я би вклонився та потягнув спину, встаючи із ліжка. Іслік делікатно посміхнувся. «Справжня воїнська травма! Я прийшов прийняти вашу капітуляцію!» «Та невже!» Глокта витягнув найближчий стілець і опустився на нього. «Дідька Лисого, я простою ще хоч мить лише заради цього височенного бовдура. Я думав, що такі пропозиції зазвичай висловлюють після завершення боїв». «Бої, якщо й будуть, то довго не протривають!» Посол Худко прийшов по хахлях до вікна. «Я бачив п'ять легіонів, вишикуваних у бойовому порядку на півострові. Двадцять тисяч списів, і це лише невелика частка від того, що надходить. Вояків імператора більше, ніж піщинок у пустелі. Опиратися нам було б так само марно, як опиратися припливу. Ви всі це знаєте». Він із гордістю оглянув винуваті обличчя члена вправлячої ради та з пронизливою зневагою зупинив погляд на обличчя глокти. Такий вигляд має людина, яка вважає, що вже виграла. Ніхто не міг би поставити йому на карп такі думки. Можливо, він такий виграв. На протистояння за таких обставин зважилися б лише дурні чи безумці. Вам, біля камін, ніколи не було тут місця. Імператор надає вам можливість піти з півдня живими, відчинять вам ворота і вас пощадить. Можете виплисти на своїх маленьких човниках і повернутися на свій острівець. Хай ніхто ніколи не скаже, що Утман-Улдождь невеликодушний. Поряд із нами б'ється Бог. Ваша справа безнадійна. Ой, не знаю. Під час минулої війни ми постояли за себе. Я впевнений, що ми всі пам'ятаємо падіння Ульріока. Я точно пам'ятаю. Місто тоді яскраво горіло, особливо храми. Глокте знизав плечима. Того дня Бог певно був де інде. Того дня так. Але були і інші битви. Я впевнений, що ви також пам'ятаєте певну сутичку на певному мосту, під час якої до ваших рук потрапив певний молодий офіцер. Посланець усміхнувся. Бог повсюди. Глокта відчув, як у нього затріпотіла повіка. Він знає, що я навряд чи це забув. Він згадав, який подив відчув, коли в його тіло врізався гурський спис. Подив розчарування та надзвичайно сильний біль. «Виявляється, я не неврозливий?» Згадав, як його, ставши дибки, викинув із сідла кінь. Біль посилювався, подив обернувся на страх. Він повз серед чобіт і тіл важко дихав. У роті в нього стало кисло від пороху та солоно від крові. Згадав mm. нестерпний біль, коли клинки врізалися йому в ногу. Страх обернувся на жах. Він згадав, як його тягнули з того мосту, тим часом, як він кричав і плакав. Тієї ночі вони почали ставити свої запитання. «Ми перемогли!» – сказав Глокта, але в роті у нього було сухо, а голос йому уривався. «Ми виявилися сильнішими!» «То було тоді. Світ змінюється. Проблеми вашої країни на півночі ставлять вас у дуже невигідне становище. Вам вдалося порушити перше правило війни, ніколи не битися з двома ворогами одночасно». «До його аргументації важко прискіпатися». «Стіни Дагозки вже руйнували ваші плани», – відповів Глокта, але прозвучало це непереконливо навіть для його ж вух. «Переможці так не говорять». Він відчув на собі погляди Вурмса, Візурка та Ейдер, і в нього засвербіла спина. «Намагаються вирішити, за ким перевага, і я знаю, кого обрав би в їхньому становищі». «Можливо, не всі однаково впевнені в своїх стінах. Я повернуся по вашу відповідь на заході сонця». «Імператорова пропозиція чинна тільки сьогодні і більше не буде повторена. Він милосердний, але ж його милосердя має свої межі. У вас є час до заходу сонця». На цьому він швидко вийшов із зала. Глокта зачекав, поки двері не затріснулись, а тоді поволі розвернув стілець до інших. «Що це в біса було?» – сердито звернувся він до візбрука е <му> генерал посмикав заспіднілий комірець, – «я, як вояк, був зобов'язаний впустити неозброєного представника противника, щоб вислухати його умови, не сказавши мені». «Ми знали, що ви не захочете слухати», – різко промовив Вурмс. «Але він каже правду. Нас значно переважають чисельністю, попри всі наші старання. А допоки в Енглії тягнеться війна, підмоги нам можна не очікувати». Ми не більш ніж укол шпилькою у ноги цієї величезної ворожої країни. Можливо, нам буде корисно провести перемовини, поки ми ще маємо якусь силу. Можете не сумніватися, що з падінням міста нам не запропонують жодних умов, окрім Різанини. Це правда. Та архілектор навряд чи буде згоден. Мене призначили аж ніяк не для ведення перемовин про капітуляцію. Ви надзвичайно мовчазні, магістри Ейдер. Я недостатньо компетентна для обговорення військових аспектів такого рішення, але його умови виявляються милосердні. Ясно одне, якщо ми відкинемо цю пропозицію і гурки захоплять місто Ціломиць, Різанина буде жахлива. Вона поглянула на глокту. Тоді ніякого милосердя не буде. Щира правда. Про гурське милосердя я знаю все. Отже, ви всі за капітуляцію. Вони перезирнулись і не сказали нічого. «Вам не спадало на думку, що коли ми здамося, вони можуть і не дотримати вашої маленької угоди?» «Спадало», – промовив Візбрук. «Та вони дотримували угоди раніше, і, звичайно, якась надія...» Тут він опустив погляд на стільницю. «Це краще, ніж ніякою». «Можна подумати, ніби ви більш впевнені у своєму ворогові, ніж в мені. Це не так уже і дивує. Я і сам недостатньо впевнений у собі». Глокта витр вологу під оком. «Розумію». Тоді мені, мабуть, треба подумати над його пропозицією. Ми зберемося знову, коли повернеться наш гурський друг на заході сонця. Він гойднувся назад і скривився, спинаючись на ноги. Ви подумаєте над нею? проциділа Вітарія йому на вухо, коли він пошкандибав коридором від прийомної зали. Ви, бляха муха, подумаєте над нею? Саме так, різко відповів глокта. Це я приймаю тут рішення. «Або дозволяєте у тим хробакам приймати їх за себе?» «У кожного своя робота. Я не кажу тобі, як писати звіти для архілектора. Те, як я даю раду цим хробакам, тебе не обходить». «Не обходить?» – Вітарі схопила глокто за передпліччя, і він захитався на кволій нозі. Вона була сильніша, ніж здавалася на вигляд. Незмірно сильніша. «Я ж казала Сультові, що ви можете все владнати». Загарчала воно йому в обличчя. «Якщо ми втратимо місто, навіть не вступивши в бій, голови відітнуть нам обом. А моя голова мене обходить, Каліко!» «Паніка зараз недоречна!» – пробурчав Глокта. «Мені не більше, ніж тобі хочеться опинитись у воді біля доків, але тут йдеться про нестійку рівновагу. Хай вони думають, ніби можуть добитися свого. Тоді ніхто не робитиме необачних кроків, поки я не підготуюся». Затям собі практику. Зараз я пояснюю тобі свої дії вперше і останнє. А тепер забери від мене свою срану руку». Вона не прибрала руки. Навпаки, її пальці стиснулися сильніше, лещатами уп'явшись у глоктене передпліччя. Вона примружила очі, і біля їхніх кутиків у її віснінкувате обличчя від люті врізалися зморшки. «Може, я неправильно її оцінив? Може, вона, вона зараз переріже мені горло?» Подумавши про це, він мало не всміхнувся. Але тієї ж миті Северард додумався вийти із стіни й далі за тьменим коридором. «Погляньте на себе!» – пробурмотів він тишком-нишком, підійшовши до них. «Мене завжди вражає, що любов розквітає у найнесподіваніших містах між найменш сумісними людьми. Троянда, що пробивається крізь кам'янистий ґрунт!» – він притиснув руки до грудей. «Це зігріває мені серце!» «Ми його спіймали?» «Звісно!» «Щойно він вийшов із приймальної зали». Рука Вітарі обм'якла, і глокта змахнув її та почовгав до камер. «Чому б тобі не піти з нами?» – гукнув він через плече подумки, заборонивши собі терти пом'яту плоть на руці. «Можеш згадати про це у своєму наступному звіті до султа." У сидячому положенні Шаббет Аль Іслік Бурай здавався далеко не таким величним тим паче на побитому брудному стільці в одній із задушливих і жарких камер під цитаделю. «Хіба не краще говорити на рівних умовах? Досить неприємно, коли ви отак наді мною маячите». Іслік зневажливо посміхнувся і відвів погляд. неначе розмовляти з глоктою було значно нижче його гідності. «Багаті, якому докучають жебраки на вулиці. Щоправда, невдовзі ми вилікуємо його від цієї ілюзії». «Ми знаємо, що в наших стінах є зрадник. Він у самій правлячій раді. Швидше за все, це один із тих трьох достойників, яким ви щойно зачитали свій маленький ультиматум. І ви скажете мені, хто?» Жодної відповіді. «Я милосердний», – пояснив Глок, та недбала змахнувши рукою, як це зробив сам посол усього за кілька коротких хвилин до цього. «Але моє милосердя має свої межі. Говоріть!» Я прибув сюди під прапором перемовин, за завданням самого імператора. Завдання шкоди беззбройному посланцеві відверто суперечило би правилам ведення війни. Перемовини, правила ведення війни. глокте захихотів. Захотів Северард, захихотіла Вітарі, Фрост змовчав. А хіба вони існують? Залиште цю мечню таким дітям, як Візбрук. Дорослі так не грають. Хто зрадник? «Мені шкоди тебе, Каліко. Коли місто впаде...» «Залиш свої жалості при собі. Вони знадобляться тільки тобі самому». Кулак Фроста майже беззвучно ввійшов по слові в живіт. Він вирічив очі, роззявив рота, сухо закашляв, мало не виблювавши, спробував подихати та знову кашлянув. «Хіба не дивовижно?» – задумливо промовив Глокта, дивлячись, як він ссилкується дихати. «Великі, малі, худі, товстуни...» Розумні, дурні, всі реагують на кулаку живіт однаково. Зараз ви вважаєте себе наймогутнішою людиною на світі, а за хвилину навіть дихати самотужки не можете. Деякі різновиди влади – не більш ніж обман розуму. Цього ми не навчили ваші люди під палацом вашого імператора. Можу вам сказати, що там ніяких правил ведення війни не було. Ви знаєте все про певні сутички, певні мости та певних молодих офіцерів, Тож ви знаєте, що я побував у точнісіньке такому становищі, як ви зараз. Утім, є одна відмінність. Я був безпорадний, а ви можете будь-якої миті покласти край цій прикрості. Просто скажіть мені, хто зрадник, і вас пощадять». І Слік тим часом уже відновив дихання. Хоча гонору в ньому стало значно менше, підозрюю, що назавжди. «Я нічого не знаю, ні про якого зрадника». «Справді». «Ваш пан імператор посилає вас сюди на перемовини, не повідомивши всіх фактів? Мало ймовірно. Але якщо це правда, ви мені геть ні до чого, чи не так?» І ковтнув. «Я нічого не знаю, ні про якого зрадника». «Подивимося». Великий білий кулак Фроста вдарив його в обличчя. Від цього удару він би повелився на бік, якби другий кулак Альбіноса не перехопив його голову перед падінням, роз'юшивши йому носа та перекинувши його через спинку стільця. Фрост і Северард разом підняли його, знову поставили стілець і кинули туди його задиханого. Вітарі стежила за цим, схрестивши руки на грудях. «Це все дуже боляче», – промовив Глокта. «Але болим можна знехтувати, якщо знати, що він довго не протриває». Якщо він не може протривати далі ж, ніж, скажімо, до заходу сонця. Щоб по-справжньому швидко зламати людину, їй треба пригрозити, позбавити її чогось. Нашкодити їй так, що вона ніколи не відновиться. Кому, як мені, це знати? Йой! – вирискнув посол, заметавшись на стільці. Северард витер ніж обвлече його білої сорочки, а тоді пожбурив на стіл його вухо. Воно лягло на деревину столу самотнім кривавим півкругом плоті. Галок та подивився на нього. У точнісінько такій самій розжареній камері слуги імператора багато довгих місяців перетворювали мене на цю огидну, зневічену пародію на людину. Можна було би сподіватися, що можливість учинити так само з одним із них, можливість вирізати собі відплату фунт за фунтом, дасть мені хоч якесь убоге, скоро задоволення». І він все ж не відчував нічого. «Нічого, крім власного болю». Витягнувши ногу і почувши, як клацнуло його коліно, він скривився і шумно втягнув повітря крізь порожні ясна. «То чому я це роблю?» Глокта зітхнув. «Далі буде палець на нозі. Потім палець на руці, око, кисть руки, ніс і так далі. Розумієте? Вас шукаються щонайменше за годину, а ми працюємо швидко». Глок кивнув навіть тяти вухо. «На той час ми б змогли залишити цілу купу вашої плоті. У разі потреби я різатиму вас, поки від вас не залишиться нічого, крім язика та мішка нутрощів. Але я дізнаюся, хто зрадник, обіцяю. Ну що, ви вже щось знаєте?» Посол витрішився на нього, важко дихаючи, а тим часом темна кров стікала під борід'ям з його величного носа та крапала зі скроні. Йому відібрала мову від шоку, і він обдумує наступний хід. Власне, немає значення. «Мені стає нудно. Візьмися за його руки, Фросте!» Альбінос узяв його за зап'ясток. «Зачекайте!» – заволав посолус. «Заради Бога, зачекайте! Це Вурмс, Корстендарн Вурмс, син самого губернатора!» «Вурмс, надто вже очевидно. Утім, найочевидніші відповіді зазвичай є правильними. Тот малий гівнюк, і рідного батька продав би, якби тільки подумав, що може знайти покупця. І та жінка, Ейдер. Лохта насупився. Ейдер, ви впевнені? Вона це спланувала, вона все спланувала. Лохта повільно втягнув повітря крізь порожні ясна. Вони виявилися кислими. Це жахливе почуття розчарування чи жахливе усвідомлення того, що я знав це від початку. Лише їй завжди вистачало мізків, відваги чи ресурсів для зради. Прикро, але ми занадто мудрі, щоб сподіватися на щасливий кінець. Ейдер і Вормс, пробурмотів локта. Вормс і Ейдер. Наша маленька огидна таємниця розгадана. Він поглянув на Фроста. Ти знаєш, що робити.